الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته الحمد لله المتوحد بجلال ذاته بسغيد متوحدنا الحمد لله منغا فائق شيو بجلال ذاته بِجَلَالِ ذَاتِهِ کی درِو خَبْرَ تَغَوْرَ اے یو دا جاری مجرور پچا پوری متعلق دی دا جاری مجرور بِجَلَالِ ذَاتِهِ دا جاری مجرور پچا پوری متعلق دی دوائن با دے خبرِ سوچ کروئے جلال ازادی کی دا اضافت کم اضافت پی اضافت الامی دی او کدا اضافت سفت پی جاتا موسوس تا او درائم جلال ازاد وئی ستا درائم جلال ازاد دا ستا وائی تا دا درائم خبر او کم جلال ازاد اغا عبارتی دی صفاتی سلویون دی صفاتی چانا لکا اللہ لیسا بی جسمن لیسا بی عرض لیسا دیتا وائی دا خبر ختم دا دیتا علق دا جات سرابه دا جاری مجرور نو دا یا ظرف لغوا ده او یا دا ظرف مستقر ده بجلال ذاتی هی دا ظرف لغوا ده او یا ظرف مستقر که دا ظرف لغوا شی نو متعلق بشی پا متواحد پوره پا چا پوری؟ پا پوره ادا متواحد پسیلکی جباراشی پا مانا دا انفراد سرائی پا مانا دا چاست سرائی لکا توحد زیدن بالمالی او جلال ذاتی ہی با اضافت الامی دے او یا اضافت د صفت موسوفتا یعنی بزاعت هل جلیلا بزاعت هل جلیلا دا زوا احتمالشو دا زرف مانگا کم زرف کو زرف لغو کو امو تعلق کو پچا پورے متواحد پورے نو تاو بیا پا مانا بچا سر بایده انفرا خو پا دی اضافت کے سو احتمال دی دوان یا اضافت لانی دی او یا اضافت ته صفت ته جا تر موصوب ته اضافت ته صفت موصوب ته شنو به ذات هره جلیله داستو احتمالونو شو پا ظرف لغوا چیز گوا که ظرف مستقر شی نبیابا متعلق شی پا موصب بابن یا پا ملابسن پوره پا په بابن بابن پور یا پ مولا بیسن پور یعنی دغه بو د مقدر راو باڅه کنه مصببا بن راو باڅه یا ورته څوک راو باڅه مولا بیسن راو باڅه بیا هم په جلال ذات کې سو احتمالونه دي دوه احتمالونه دي سو احتمالونه دي یا اضافه لامیره او یا اضافه صفات چه جاتا نفسواره الاحتمالات طول الاحتمالات څو شو طول الاحتمالات څو شو څلو الاحتمالات توجه وانه د ازرت ضربه لغوه شو په اضافه کې سو ته مارونه دي دوا د ازرت ضربه مستقر شو مسببا یا ملاب سناو پدې کې سو ته مارونه شو نو پاسواره تل احتمالات اربعه څلور احتمالات هہ کله دازر تر څه مشکله وو شي نو اضافه تلانی شو ته د صفت موصوف دي شي دواره صحیح دي واړه صحیح دي صحیح دي او کزر په مستقر شي نو هغه اضافه تلانی صحیح او ده صفت موصوف تا اغا سئی نده موصوف تا سئی کم یو سئی ده لامی او اغا بل سئی نده تفصیل ده دا کلام دار اس تفصیل تا گوه تفصیل ده معنا تا گوه بے جلالی ذاتی ہی کی یو احتمال داره چدا زر کسی شیلاغ وان په شیق منفرد متواحد پولی توحید کا معنٰی د انفراد نو ما به دوړې اضافتونه سیدی ولیک اضافت لا شدتی به شي حمد دی اللہ الہ را دسی اللہ دی اللہ متوحد دی په جلال ذات کې یعنی منفرد دی پس په صفات <تصفيق> السلبیاو کې دیمن فرد دے پصاکی پصی فاطی سلبیہ او کہ دیمن فرد دے دغه صفات سلبیہ په بلچه کی نشته لکه الله نهست جسم نهست عارض نهست متمکن نهست مکان نهست مخلوق دا ټول دی ول دغه من کې شپې ز لسته جسم نو الله منفرد دے په صفات سلبیہ او کې دا خبره صحیح ده ک چرته اضافت صفات شچا ته موصفته محمد به الله لا را دتی الله ج منفرد به فخ فل ذات عظیما کی جلال ذات معنی یعنی ذات عظیما جلال ذات قولی معنی صفات سلبیہ تو ویل شو اس ذات علیم عظیما نو الله منفرد به فذات عظیما کی الله منفرد به فذات عظیما کی الله منفرد به سنګ منفرد دی وجود زمات را عین ند او وجود الا سرعين دي نو الله منفرد شو پسپل ذات کی د الله د چانه مستفاد نه او د نور مخلوقات وجود د چانه مستفاد نو الله منفرد شو کنه په ذاتی عظمت نو دواره صفات دواره اضافتونه تشره کی مستقر شي نو معنا بيداشي حمد الله نرا دتی الله کے متوحد دی وسب متوحد پ مانا دم منفرد ناخلی اقصد نا قستگی کی دفعہ علت توحد چی دم توحد بس مانا گان یخلی درے اقدر مانا گانے بہ اخلی تا ج مخ اختیار سے و دم توحد اولا مانا سوا واحد دی وحدت تقاضا ذات یا اللہ تعالی کی موجود واحد موجود تیو شیره یا وحد دی پا وحدتی کامله سرہ وحد دی پا وحدتی دا متوحد دا زمین بدا مصببن اول دا ملابسن کذا دا ملابسن بدا حال شي فحال کون الله دی اللہ کی که دی ملابس دی فحال کون دا دی اللہ ملابس دی دچان سرا مضابس په بی جلالی ذاتی ہی اضافت الانی کا بی جلالی ذاتی ہی دو صفاتی او سرا نو ملابس شو سوک شو اللہ ملابس سوک شو, شو صفات دا سی مانا دا دا مانا او اس اضافت په صفت کی موصوب تشیدیت صحیح ندا جا سی زکا مانا محمد دی الله لرا دتی الله چې متوحد دی په معنی او صلات او صابقه او سره اطه حاله کون دی الله کی چې دی مولا د ذات عظمت سره د شیری خا د مولا بس د ذات عظمت سره مولا بس کوک شو الله مولا بس شو مولا شو او ذات عظمت نو بیا ملابس اا ملابس ش شیشو ملابس دا ہاں دیتوئی طلب بسو شیع بین اپسی حیدہ مانکیزن فاول کی اضافت اعلانیشی نو ملابس تو سوکشی اللہ ملابس تو سوکشی سیپات نو ملابس اا ملابس کے فرق را رہے لیکن چیز اضافت جلال اضافت میں که ذاتی هلگی لی لیلہ کے نو بیا ته ام لابسوب ته ذات عظیما دې ته تلب ته شي بنفتی دې ته تلب نو ده خو ما وې په اغلب مسببان سره چې تعلق ورکی نو آیا مو یا مسببان هر شي ته وای نبیابه وستا اجرات تکای ز دې تعلق مار چا سره ورک مسبب سرا نو معنا ادار احمد الله لارا تس تي الله تس دي متوحد دي د متوحد ب تو معنا غنيت اي غدري ما سبقه يعني الله متوحد پ وحدت کامل اثرای وحدت تقاضات ذات تا يا موجود واحد دي ا څنګه چي کوي ا په حاله کون دي الله کي چ دي مسبب دي د الله څه دي او د چا مسبب دي د چانه مسبب ده ده صفات سلبیهونه جلال ذاتنا نو مسبب سوق شو الله سو. شو او سبابه شو صفات سلبیه خودی کی تغایر نشته دی کی سنشته عینیتم نشته تغایرون نشته نو سوال نو آریدی گده سمو اچ الله دی مسبب تو الله ریسه کا یو الله مسبب کی دلنا راوارد غیارون صفات غیار نی نو داما ان سیدا فقدا اضافه صفت چاته کې نمانا پیدائش په حاليكون د دې الله کې چې د الله مسبب دي د ذات جلیلنا نو مسبب شو الله سبب شو الله ذاتي عظیم سببم شو کنه او الله مسببم شو سببم شو مسببیه شی لنبذ هی له عظمتي نو دلته شرح د معاملات اداره او تواجو را کا سو ظرف لګا اضافه صفته صفته موصوف ته موصوف چاته ناه اضافه صفته په موصوف ده ظرف مستقره کا اضافه لانی کا یا اضافه صفته چاته کا موصوف ته کا فوکذر په لغوه د کوم د متوحدت معنا بچای دی او ظرف مستقر ده کا بیا ملابسن سره شو اضافت لانی انعث شيء ف اضافت صفه موثقه به شيء او د متوحد به کومه معنی غانه خپل غدره لکه مثلا حمد د الله لپاره دسی الله ته متوحد په معانی سلاش او مشکوراو کرا په هر کوم د الله کې د مولا بس د عظمت ذات سره جلال ذات سره صفات سلبیه سره ایک شو وکټو یو استاداتی جلیل سره ده ذات عظیمت سره نو تلب و سو شیعه به نفسی لازمیگیم یاغ مصببن سرا نو الحمد ده اللہ لرا دنس ده اللہ که متواحد ده پا معانی سلاسا و مذکورا و سرا اپا حالکون ده ده اللہ که چده مصبب ده او ده جلال ذاتا عظمت ذاتا سفات سلبيہ دا سبب دی چکتا وکتا وه ان کی ذات دی لیلہ یی شیده تا نو ذات دی یو شیده نه سببیا تو شیری دی نفسیه لازمی کی سلور احتمالونو کی اول طوار صحیح د اللہ یو والا مستقر کی هغه یو صحیح اوا قبلہ الله وکمال صفاته حمد د الله علی اردتی الله چې متوحد دی په جلال ذات کې او کمال صفاته او په کمال د خپل صفتونو کې کمال په معنا د دوام امرایزي کمال په معنا د عدم تنهایی سره امرایزي چې متناہی نه او د صفاتی جمع د صفاتون دا, صفات دا نزدک را ده خبره د مقام کې چې یو وقت ون او یو صفاتون یو وصفونی یو صفاتونی نو وصف دیتو چې قائم تر موصفه او قلت ملفق کیدوشي او صفات بدیته چې قائم بل غیر به موصف پوري بقای نه خدای موصف نه با منفک کیدله او جدا کیدله نشینو دته سوی صفات کمال څه معناګان شي یا به معنا ده دوام ترا یا په ماناج آدمیتنای ترا صفات جم از صفاتون فرق له کو کومالین صفات د وصفن کې صفات وصف د معنا قائمه بلږي په دې پمن کې یو فرق ده صفت دې ته چې معنا قائمه بل غیري او غیر منفکه یو دائمه و لازمه، او لازمه ايود الوصف نو وصف دې ته ویل کېږي چې معنا قائمه بل غیري دا معنا یو قائمي تر غیره وکړه ته نشي کېږي اغتیش جدا کیدیمش و کمالی صفاتی ددی کو معطفن علیهی کی ددی معطفن علیهی سی شیره دا ددی معطفن علیهی دا جلال ذات تی ددی معطفن علیهی سی شیره دا جلال ذات تی نو جلال ذات خو مدخول دباو کنا مدخول دچاو نو دا کمالی صفاتهی مدخول دچاره دبا اخو مدخول دباو کنا په پی داخل شویو کنا نو دا کمالی صفاتهی دم مدخول شوری چا دبا نو دیکیم دی یو دا چی دا وشي په فا متوحد ترا متعلق لوری اخوه مدارا چی دا سی ظرف ذرفی شي ذرفی شیشی او د کمال صفاته کی کوم احتمال دي کمال صفاته کی یعنی په اضافت کوم دوه احتمال دي یادت اضافتا د صفات کی علامشی کمال صفاته او یا چې اضافت د صفات شی موصف ته یعنی صفات هل کاملات صفات هل کمال صفاته یعنی صفات هلا کاملات <تصح> نو ما دا کمال تر جمع او پڑا د دی صفات دی صفت جمع د دی صفت روصف مند که پر اقوپا بیامی در تولی چه ما حتو کنالی دا جلال ذات تی خو اغا مدخول دبا نو دام مدخول لچاشو دبا مخول لچاشو دبا نو چه مدخول دباشو نو جلال ذاتی هی که خو ذرف لغوہ ذرف مستقر که دیشو اضافت که دو احتمال او که کشانتی دلتا مساله دا چه دام ظرف لغوه ظرف مستقر بشی او یا اضافت الامی او یا اضافت صفت موسوف دا دا احتمالات پکشتی اول احتمال تلاش شد ظرف لغوه یکو که مستقر ظرف لغوه جلالی ذاتی هی منگه کم کدیوه ولنه نتابم ظرف لغوه شد نوچه ظرف لغوه شد او دامتالک شد دا, دا چه سره دا متواحد سره نو د توحد فتې لکه کيسي شعر اشباع نو په معنا د چا سره د انفراد سره نو اضافه کې دوان احتمال استې دي لنيکيه او کړي صفتا نو د سبب وايي شم ديا لالارا د سي الله کې منفرد دي په کمال د صفاتو کې منفرد دي په دوان د صفاتو کې منفرد سی بغیر تنهایی صفاتونکې صفاتونه غیر متنازره پدې کې الله سره منفرد ده نو, نو دا میضافه لانی په او کچه ظرفه مستقر شي نو دا متوحد د کلمه معنا غاني بیا هغه دری په دې স্থলে شمه نو د متوحد او کلمه معنا غاني حمد الله لارا تسئ الله چی آغا واحد ده وحدتی تقاضا او درگ الله موجود واحد ده یا وحدتی کاملہ ده پکی او پا حالی کون ده دی اللہ کی چی دی مصبب دی یا دی دی دی چند سر ملابس دی؟ دوام صفاتونو سره د غیر تنہی دي صفاتونو سره یا د صفات دایمو سره د دا صفات غیر متنهي دي سره یو شې ده صفات غیر متنهي مې ځکه وی چې کمال معنا نه غیر ذناہی او ک صفات په مخد کې تا یعنی اضافت په صفات شو چاته مو شو ال تبع ستر باندې شرتم را نه ش غیر در باندې چا خطر نه نو اندا ډېر لري سره چې په پوانه چې خلپ را نه پوش که نه نو پتاسو با ده دین روستم خلق راجی چلکه ده ورو پشانه کمالی صفاتی هی ده کمال دا مانا سو دوا دوام غیر تناهی صفات جمع ده صفتون دا مانا فرق بما بینده صفت ها د وصف کی بیا موی ده مطفول جلال ده تا نو باپ داخل دا نو دا دستو شو چې بی که مالی صفاتی هی شو نو یا ذرف لغوه ده یا ذرف مستقر ده نو که لغوه شی دا فتح صفت مرسوب تشی او کلانی شی دواره سید که په مستقر شي مصب ملادوسن یا مصببن پوری تعلق لري لرید یام خبر سیده خود متوحید بر سو معنی گانی که دری که ما علیم تا پیما تباقا در خبری دی پا کم ده که پیجاند ابانه معنا موخه غورا ولې زرت لغوا کوم حمد دې الله لرا دې چې الله کې منفرد دې په کمال دي صفاتونو کې یا دې چې الله کې منفرد دې په صفاتې کاملاو کې یو شي خو شي په ها وې زرت حمد دې الله لرا کې متوحد دې په معنی و و پا او صلات او په حال كون دې الله کې سیدي ملابس دې په کمالي صفاتونو سره یې صفاتې کاملې او صفات المتقدس سینو تل جبروت عن شوائب نقص و سماته المتقدس دلتباب دعينه اغا بحث که کم ده با د کی کل ده متواحد منگه سو معنى گانه غسته بی تأویلی نو متقدس کی با ما غا تأویلی معنى گانه اخ او 알파 kvalit تقاضا د ذات الله را غوې ما معنا المتقدس الله موجود دے پاک موجود پاک موجود پاک تر سن چې الله پاک نه پاکه تر اغل نه یا قدس كامله د اور کې قدس سره د درې معنی تعبیلیه من وغوړي اخو تاسو د درې معنی تعبیلیه منګا والیا وعدازکا خلوچ متقادثنا کم باب دے زرزر ویا ادبابی تفاعل سو خواست یو خاصیت دبابی تفاعل اغا طلب دے دوئم خاصیت تکلق دے درائم خاصیت دے شي چې شی چا حمد بیاللالا ردس اللہ, اللہ. چا اغا طلبو دو قدس کی یاغا اللہ طلبا اغه فضان کې قصور خد پیدا کړی دی یا غ الله د الله خد نه خد ترفته تلې دا ویلې شي نو چې دا نشوي ویلې خدغه معانی تعبیلیه کا وکنه دغه معانی کم معانی به کا استعداد شي شاباش دې متقدس تپس کې کې نعود الجبروتا هغه نعود د جبروت کې نعود جماداته او ناسو معنی د صفات سره نوروت یمادنات او ناس ما معنی وصفت کرے قفنق د پمادن د نات او پمادن د صفات کی زکه نات دی ته وای کی پمنروت باندې به حمليږي بالمواتات د ما هو, هو داریکن دی ته وای نات لک الله علیم الله سمیع الله بصویر دا حمل د دتیږي په الله بالمواتات او حمل داریکن کیږي ندیت وی لیکيږي نه عاطه او یوې صفته هغه صفته مانا قائمه بالغيري لازم ايده موصوف سره او هغه کې دا ضروری نه ده چې داغي حمل دي بالمعات تشي داغي حمل دې بلا معات تشي دا مثلا خاطر الجبروت دا جبروت مبالغه ده په جبر کې او جبر ویلیکي ګي قهار تا جبر ویلیکي ګي څه شي جبر قهار تا وي دا د جبروت بغه کی مبالغه ده لک اعظموت جبروت اعظموت ملکوت نه د ټول چری مبالغی جبروت په جبر کې او اعظموت په عظمت کې ده او ذکرانګه دا, دا ملکوت په ملک کده را پدې کې مبالغه ده نو جبروت مبالغه په چا تشوفه جبر کې الجبر هو القهر ورغلبت ملکي نُعُوتُ الجَبَرُوتَا نُعُوتُ الجَبَرُوتَا مُرَادٌ دِينِ صِفَاتِ فِعْلِيَّةَ اللَّهِ مُرَادٌ دِينِ كَمْ صفات فعليه نوروت الجبروت زکوای کی صفات فعلیه د الله چې د کم شي سره متعلق شي بعد اراده الوجبی تعالی پس اراده د الله نه هغه شی بیا قهرن موجودی هغه شی به خامخام موجودی لکه خلاقه الله صفته الله اراده دې او کی کدا سی او بیکاره پر در دنیا تلګم نو د دې اراده او کی خا ما خبره کور زار ازبیہ خا ما خبر ازی نو صفات فی الیو تنووتو د جبروت زکوای چې دا صفات فی الیہ کې متعلق شي باذل ارادہ د کوم چیزونو سره نو هغه چیزونه قهرن خا ما خا هغه ته موجودی دی نو دیتو نووتره ها الله پاس ته په نووتو د جبروت کې پاس ته عن شوائب النطہ شوایب شایب باتون خلط دوائی شیوب خلط دوائی اللہ پاک دی پنوروت جبروت کی دی خلط دی نقص نا؟, نا او دی نقصان نا وسیماتیه او دی علامو دی نقصان نا دی علامو دی چه نا؟ دی نقصان نا او دی سیشی نا دی علامو دی خبر ختم گورا دا سمات تا که چه ده نو سمات دا علامی تاوی اصل کی ویسمون بی وو اخر اول که کشو دا و سماتی هیدل تا داو دا جنسی کلیمین انده دا دا عطف تا پارا دیکنه اصل تاکه سماتون بی کنه سی شیره او اخر که تاراوڑا لیشوا په معنا دا چا سره دا علام اللہ دا خیری کتیروار کی شارح تا اللہ دا خیری کثیر ورکی شارح ده چې دی وای چې الله <سؤال> تعالی په نذورت د جبروت کې نقصان پریدا د خلپ څخه نقصان د خلپ څخه او د سماتو د نقصان د علامو د نقصان هما پاک تعالی متقدس او الله تعالی پاک په نذورت د جبروت کې نقصان نه خو پریدا د خلپ څخه نقصان او د علماء د نقصان نام الله تعالی شيری بحث په دې خطبه کې د دې په اوره علامہ موصوب براعت ول استهلال موته براعت ول استهلال دې توای شپاون د خطبه کې دا سټی کی راوړلې شي چې هغه مشهری په مطالبو باندې په مقاصد باندې نوصوب پاول یعنی مقصود ته پتي اشاره سو باول د کتابونو کی دات چې کی ذکر کوي چې خی چې زماره کتاب متن دې کا شرح حدا دا صحیح پکې اسامید کتبو ذکر کوي او دا قراینګ اسامید فنونو ذکر کوي لکه دا خبر ټوله څه څه چې نو په تلخیص کې شو نی یا من شرحه ګوره شارح چې دا کتاب شرحه ده صدورنا ل تلخیص البیان ګوره متن تلخیص ته بیان تک ذکر کې چا نه بدوقی علمانی او بیان بلڅی شیره بدی واناور قلوبنا بلاواميتی بیان میم مطال علم الساری بیانم د کتاب نوم دی لوامعم د کتاب نوم دی نتی تو براعت الاستهلال نو الله موصوف دلته د کارو ته چې الحمد لله المتوحد دیک متوحد کې ګور براعت الاستهلال وک ته د الله وحدت به حسب السنه ثابته او مستو مبدا الله وحدته به حسب شرقات کې دا خبر دی ګور و حقائق الاشياء وشته علم وربانش ته عالم حادث ته در هر پارا محدث پکاري محدثي الله نه او الواحد رستوي هغه شيره واحد به يعني بي اعتبار د صنع الله سره واحد نو شرقات کے د ازي کر کې چې الله واحد ته وځغ الله صفات صفاتو نه دي نو وكامل صفاتي وكامل صفاتي يعني پدي علم کې فدی که بحث بکیږي د وحدت واجبنا بحسب السنه او په دی کې به بحث کیږي د صفات الله تعالی نه د ديته ورکه باراتن استهلال او صلی الله تبارك وتعالى